وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأطحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل احترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد فلمن دريمة تقول الله جل جلاله قرشان ديتي التونة تنقرهت Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam familjes, rëvve edhe burave që pasua lërruge në Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam dheri më sërre dheri dhë ditën e kiyametit të ndëruar gjemaat Allahi namazin jamaat, qabool, Adolf, sallahu, qabool, dhassun, e jemaatë kabullë in shahë Allah e bostë Allahu kabullë zësën nëtë edhe vazjib e farz që falin në emine Allahu Jelle Jelalu alëmërije në prusë me bereqet i largohët Allahu Gjellë Gjelalu gjithat e zërzat mbi gjithë popojt musliman në bod në përgjithsia dhe mbinane me qanti e lusim Allahu Gjellë Gjelalu në që gjithë dërgja e cila nukash në pajtim me vëprimin edhe sunnetin e Allahu Gjellë Gjelalu të jet e menja nuar nga ona e njerëzme që mendojnë të në robëtë Allahu Gjellë Gjelalu hu sot nësha Allah bimu nëseba në rast më shkaz dhe të bisedojnë në pika shumë të shkurta në nërmal gjithë mërë në bisedojnë shumë shkurta se në gjithë mërë kemi ma shumë punë se sa kemi ku në lidhe me rastin historik i cili rast para sa i datën sa shpërësrit edhe masa sa i datë nuk përësritë të të të më. Ka bëjë me datë lindjen e Muhammed Mustafa s.a.w. në emi të ndëruar gjëmat munat pikë historike të silën si pas kalendarit edhe matjes kohës me tonën duhet me qenë dikun nësën fama apo nësën fama ndëruar i gjëmatë dhe të fjallën lindhja e Muhammed Mustafa s.a.s. është histori në dhe të nëse gjemot e kërkon për i me dhe me e futata në krapa edhe me ndilë me dhe dhe fjallë aja është histori e cila kaem në lindhje aja është lindhje e cila komentohet mas mirë me fjallën këthëm me fjallën këthëm i historiës në histori Ska për komendë me ndojnë matë qartë, matë sëktë, matë, matë mirë edhe matë jeshtë. Ashë kësimi i historiës në histori. Kara drita në vendin e vetë. Ashë lingje drite edhe hirja drites në dritë. Ra Allahum, Korani Kërim, sotu nërë, kësa njëjarje i ka thonë në gjithën të të mëretë, mëru në ala nërë, edhe në dritë, në bidhë dritë ju ka qenë zhomët së ndriquar dritarja me hi drita në ten kja është lindja Muhammed Musafat s.a.s. ju ka hap një zhomët e fila ka qenë me drit dritarja me hi drita në ten pra drit mbi drit kjo bot ka qenë ndriquar se ka tas të nga merë për para ato e ndjekën rrugën për dritarët i mbilën gjahilat dritarët i mbilën një në rantët për mundohën e rësët me mbilën ata Allahu qëllë në zëllalu, gjithë muhë në bandë të vatër e dhe atijet, a i pëjhap ato prapë, a i pëjhapë. Po ndihmonë në dritarën bilësit edhe nga dera ajo ndë një harë, edhe dera ati në dhe të këputët. Ajo dhët pikë një ditë, ajo dhët pikë një ditë përshkak se gjithë dhët të temë, e fila ashtar ka pikë. Gjithë dhët gjithë i bukën pra në nëror, nësë gjashë mujë dhe pikë. Pra dh do të faat shdo gjeja që nuk ashe përgjithmon shme këtë analogji do të ta këtë gjemati që ishme fillimin e dërë fundermen gjitha gjanat të cilët janë i jota përharshme pikin për ata pik bereketi i jop të cilën e kem jelë me dur të tua dhe se nuk pik a i vakti ke e për dëtir edhe je e obliguar me shkume me dhe ata sa shi përgjithmon shme ashtu bacën tane ashtu dohonin tane Ashtu ministrin tanë, ashtu vleshtin tanë, ashtu kam të tua, e më në fund gjethet që për to s'ke e farë interes, edhe ato dhët pikin ma vojnë, pak më shflitëve me një herë, jo për që të rëstajnë përveq se për të mësu unë edhe ti, se ato nuk janë të përgjithmonëshëm. Me gjethet që s'jamë të përgjithmonëshëm, edhe një bit pikin ato i hëllë frima poshtë ndëruar i gjemotë, E çesaundin me një model sistemit. E çesaundin me një model sistemit. Sistemi ndratnor, sistemi sklave pronor, sistemi feudal, sistemi komunist, sistemi demokrat, mos harro, sistemi demokrat të implementuar ndonjë tasht për hershëm e raja si ky sistem aty të përhoshëm. Edhe aja është pasë ma shumë, asë ma pak se një gjësë me një përën e të një ditë ka me pikë. Po unë trejseve për të regojë, kush është ajë që ka me rënu, që ka me përzonë sistemin demokratikë, sistemin demokratikë do të përzonë për e rëzullit të tësorë demokratët. D jo tjertë, demokratët do të përzonë. Sistemin slavëtronore kanë përzonë slavët. Sistemin feudale kanë përzonë feudalet. Feudalet e kanë përzonë, jo klasët përëntorë, mos i përvigjohënët. Feudalet e kanë përzonë. Sistemin komunistë kushërënë, komunistë atë unë që kanë trak asë po, as, as, një goshtë në tafare. Po asë si kanë vërë asë një sënd në lanëve në ta kërë me ngritë. Asë që më kanë shku në menjat dhe në harë që rëmidën e qame me andru me tre. Kërë, atë un Pra sistemin demokrat dhe të rrënojnë demokratët se e kanë shonësin me pa edhe pak edhe disa dit me pasen në të tësë si janë të kënoqën. Së si janë të kënoqën. Demokratën sistemin demokrat janë të kënoqën përshkak se qështë sistemi i kanë futbal me lujtë me pra to. Për ata në demokrasion të kënoqën se sisteme qera e ka në formën e tofët të lujt me ta dhe kënoqën sistemin demokrat. Kër mësjesin qerë sisteme, ato për takë kohë kanë mund dhe zdis. E pastaj, pastaj. Qka do të sëjmë në në kursit gjamiës tashë për këtë? Qka do të vene? A zëmë, asëma pak, asëma shumë. Se sistem egzisues në ardhëmërin e lartë dhe të jetë sistemi i cilë e ka endin sistemi i përherëshëm në atë do të pajtohen të gjithë në sistemin islam a i ka një sistemin islam në sistemin islam do t'jen të gjithë të pajtuar për atë e a i gjithë mund do të egzistom pëse në ke sistemi janë të pajtushëm asë gjëra, asë më pak, asë më shumë pëse e me, me dilën gjithë mund i pajtushëm pëse ashtë i përherëshëm pëse del me ko separandan meko sejem e dritën gjithmonë e pajtushëm skeçare patën sejem e natën e pajtushëm shon konvelon as kohë pushimi allahu dhejallal ose vejalna l-leil libasa suret un sura amma amma jozentir sura pat vejalna l-leil libasa fa kanbol l-lota pijan Dhe të urloj njëzit jandroj në emin si dojnë Ska e në natë bukur se fjalla pijam për notën Kmi shgjumi Kmi shgjumi Kmi shpushimi Pra e shë përhashme Ajo gjithë mërë në do t'jetë kmi shpushimi A së njëherë nuk do t'jetë ajo pijam shqetsimi Aja shume bukur Dhe shë ti mundësh me shqetsu në ta Nëse e shregullu për e di shkajt Ose dëmë me shregullu në efer di shka Sojuajelna el nahara maasa ekem ibn diten fush veprim tha Allahu Kurani Kerim ekemi bot diten fush veprim ekemi bot diten saah ngjallimi saah ngjall saah jallimi rregull kjo a do te jet gjithmonë të rhashme kjo gjithmonë do te jet kështu kjo do te shkon pra islami tamam ksa ibn tamam para skaq ai do te jet i përgjegjshëm e këto çera çka janë pra të qërët sisteme, nëse nëpyti muës i dhërsh, me kënd mundësh me i përngja ma shumëti, që të najfutë është thavë nëmë të kemi përgjismurë. Sisteme qëra i njaj një loje e vuar në për parkët, e metropolëve dhe ma shumëti drejare, edhe në qitetet e vogla e ka e një loja rëngishpin. Një rotë me korpa, një rotë me korpa me i pësmitë, Normal, me kartë, me bilet, me minutat saktume, njëzët minuta me uknosh një grup, e njëzët minuta me uknosh një grupa qëtër. Këto janë systemët qëra, dheri me një vendë qënoqën, dhe dhërgut me zdrip qëtë me hip. Se kështu e ka gjëmo, njëna partime, hm, fëtë fiton tate, nate, pësten, që të fiton nate, nomen, dhe hipin e dhe zdripin, pra. Se ato fare se ka ndërgjë, Dhe ku është karika atë vërtetës, po ato flasin ku është karika jonë. Kështu është sistemi, ku ka me atë karika jonë. Kurse në islam pytër, ku ka me atë karika atë vërtetës. Ka dalim të madë sistemi prej sistemi. Sëve është i përërshëm, sistemi islam është sistemi përërshëm. A i po vjenë, e në ta të gjithë dë tjenë të pajtushëm. Për ata është mudohim, është i gjithmonëshëm qka ka kuptimin lindja e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam lindja e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam e ka kuptimin lindja e sistemi të përherëshëm kur ka kjojse një këtu një elaborat shumë i thjesht edhe shumë i qart li men kene lehu në kalbën au alka sama a rohu e shahit Për ata që i kanë mendë, edhe kanë falë, veshën me mdëgju, edhe janë dëshmitarë, për ata njërë, dhe o për qërtë. A i lindinë në Mekka, me një dhe, dhe goshtë të vitit 570. Lindinë në Mekka me një dhe goshtë të vitit 570. Me dhimë dhe rëbjur e uëllë. Me dhimë dhe të mujtë, rëbjur e uëllë të mujtë e kalendarit islamë. Lindi i që ditë që për të menë qërit shumë nërmën. Para lindjes ati ka pas shenja i nderuar i gjemot. Para lindjes ati ka pas shenja. Para lindjes ati ka pas fjali të shkruara në ingjil. Fjali të shkruara në teurat, në teuratin e jahudive, në ingjilin e jahudive. Ka pas të shkruara fjallë të qarta prej Allahut, jo prej dorës njeriut. Prej dorës njeriut janë shia të fjallë. الله القرآن الكريم وسورة ال... الصفه نجوز لذاتات من قران كريم كافون واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد او يا بني اسرائيل او يا ابراهيم او يا يهود اذا جاء مريمات فاليوم ركزوا اسم الايمان i sili ka marrë në librë për allahut me ju Allah Allah, të regu se jam për në marrë allahut pas me e të vjenë qetri i thumë, di të shkonim brata dhe besone ata, edhe endin për ja u të regoj, ahmed e ka e mdaj e fshini dora e zezë e jahudive nga librin shajt e fshini tash një lalindin nga ahmedit nga lalindin nga Mëpta, Johana, Loka, Barnaba autor loj, loj, autorit i pa njohëshëm për me, i pa njohëshëm për ato që janë në të din, tje se këmë se kjo fjallë ka Allahut, pa autor, se kurani kërimi ishte pa autor në liber, kurani kërimi ashtë liber pa autor në kapak, s'ka autor, sa është Allahut, autorit, ati është Allahut, zhëllë zhëllë i shkojtë njërëvit i njilat e rajshëm e në të vratin, të lmudin e tjetrin, i lanë emnat pa njohëshëm të njërëve që i kanë shkujtë, si adhime dhe ato lingjën e përëndimin ka e kanë fare, kinë se fjallë a Barnaba ashtë një gjopë di shka pa e kame e fjallës përshkurë t'i pokalojt i fjallë a Allahu gjëllë gjëllë s'ka gjopë vërtet në to s'ka gjopë vërtet në to fare emlin Ahmed para lingjës ati edhe me dat lingjën e ati edhe pak mas lingjës ati gjëmatin dërshëm Ka pas shenja para mrekuli, jo mrekuli, para mrekuli, se povjen di shka. Arapët, para se klinë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, dhe tjehudët, se ishin povjen, povjen. Povjen dita, kur polin një përgamer me emnin Ahmed, me emnin Muhammed, e disa prejtë mnaj dhe Arab, zullin mi avu emnin gjem dhe Muhammed, se ki do tjetaj, ja vishin emnin gjalit Muhammed pare në harën histori, kur Muhammed ndotën arabës ashe mnu, ashe mnu, si na shtishka kemi njës, si na shqiptarës shtishka kemi njës, me emnat me shku në vërë, kështu arabët e gjaheljetit i kanë pasë emnat, edhe na shqiptarët kemi njës me i vu emnat e gjaheljetit para islamik, edhe ata me një e ofëri shumë të mërëve të pa priqme, të pa rezistushme. Të ututë na, të ututë na se helbët Mos për jesim muslimane, së për jesim i shqiptarë Të utut, të në mësun e dhe njerëzi që hunën e kanë Shumë dhëdhën me një arat e largëta Edhe arat, që, arat prejsë largë u që ka dojnë me bo Ato, ato për e bojnë këta Arabës si kanë pasë e më të muhërnë me para islam Ka pasë Abdul Uzza, abaj putit Robi putit Abdullat, babë Robi putit i tine ka pasë e më në latë Edhe në nga dal, nga dal, nga dal, mnave, në dal jenë ton për e emnave, të cilët një numëri dukshme i intelektualve së përna i përnqenë, hasanë e dhe hosenë, se i po i konsiderojnë të vujtë, në i prunën pra nëve e emnat italijës të mrenda, në i prunën e emnat e Evropës, në i, në i prunën e emnat e Sponjës nëve, edhe përna në i bin të ashtë qërë, me 175 epizodat e filmit Kassandra, ta të qika Kassandra në në rafim. Se, ta shti kemi kaluna prej, prej mëkkësë dhe medines, për një vështërit drejtë në sponjë në Madrid, se minale asati fare. Për në skendera i drejtë në Paris, shumë shpejtë, shumë shpejtë. Arapët i kanë fa se në robidillit, e më nëtë. Robi Hamës, Robi Shibit, Robi Rasës, Abdusakër, e buhrejra ka pasenën Abdusakër nga ilie, Robi Rasës, Guri, Robi Guri, Rasullahi, ndroj i këto, i bunë e em në njeri të kanëshëm. Po vjenë në Muhammed, të nga merë, janë isën me ju nditë të u dhe em në Muhammed. Se i joni dhe tjetë, ki dhe tjetë ajë gjallë jemë, ki gjallë jemë dhe tjetë ajë që ta dhe t'i venë ema dhuk, gjem të tëm, gjem dhe gjemë të thëmë, gjemë dhe klinë tëmë, se ki dhe t'bojë si ajë. Kur t'ja në gjesim, dhe gjemë dhe t'a gjemë dhe t'a gjemë dhe salona, e t'kujtojnë se salona ka kuptimin kryp, e t'ju i apin kryp mirë me hangër, me i bojë me sëllë tashë, e dhe t'i plasin mundë dhe në gjemë. Edhe këtë dhe t'a përët, pa i popële jo në s'kallonë gjopë ashtë i mrenda, shka ka lunë, zubikon, kosërak, lunë qali, far, shka ka qenë kemi një en, në qen kem e në qenë kemi një e në qesë kusht muje me qitë në ta në qenë kemi në pa imunitet qenë kemi në pa në të njoftim tonin në më një herë për gjithmon të dashur do të i venë qalës në një nëtë mëve e rajë në e shtipit e mëve për gjithmon më tjese në sa boje dikush më ata të shkrimit vëbl një herë për gjithmon Kër jam të e më në bërë di fjalë shkurta, i kisha me një aranë ndursë, i një di fjalë të e kujta kanë se si e ke e më në e më të vladimirë. Vladimirë, për shkurë së për e që e sa që e të la mazbarkja, just e këtu së kemi ku. Pasha, ke panë Moskë ilasë? Moskë, ke panë elbetë hasan e ronsen, jo, për qëka u bëmë ba e ti? Bëmë me kashë në se i këtu. Qëka u bëmë ba e ti? Kush pëmrinë apo? Erdhen Kinezët drejtë qënë gjungë Erdhen Rosët drejtë Vladimir Erdhen Gjermane drejtë Boris Emlinda Mënë e Arthën Joni për e nun të një si mira apo? Erdhen Tash franseze drejtë Erdhen Amerikanët drejtë mënë eare Klintojnë -klin apo? Pa, qëka e? Kush e, pra? E kam fjallën të te, te, te, teme a jonësër Inderuar i dhemot Lindja Muhammed Mustafa E mund të komentohet Mund të përkthajat me fjallën e bukur kësim në vetë vetëm mund të mun thohet lirisht ndërtim mund të thohet lirisht qëndrim nësim qëndrim me qeni qëndrushëm me ufina rafë sofrës son lindja Muhammed Nusafas ishte kësini prej sofrave uja në sofrën të ndë kësani në sofrën të ndë një harë e përgjithmon bindu mos e ti e i qëtër në jamen para se të fjedoj një shka për njërën e menit e parashenjat i në gjithinem në Muhammed e pastaj me lingje në ati nona dhatë lajnoj se unë se kam bajt atë arend a i nuk ishte për tesh në barku në nërës ta unë se kam bajt atë arend me lingje në ati a jo sa nuk kam pasu në dhëndje të grave kështu sa none ati së kam pasu dhëndje të grave me lingje në ati ta së kam qenu në papastër mas lindjës si bojnë graf të papastër mas lindjës grave ta me lingje në ati kanë kushu lumejt e përsiës të rjedhin. Me lindjën e Muhammed Mustafa, salavar e sëllem, ashfik zarni i mretnijës përsiës një një vjeqar i ndezun. Ashfik, edhe mo asë një varë sa kauë. Me lindjën e Muhammed Mustafa, ashtar një qeni, i cile ka emë një qeni, i tabarijës, ashë balesin. Ashtar për një, për gjithë modë. Me lindjën e Muhammed Mustafa, kanë janë rënu putat dhe, Me lindjen e Muhammed Mustafa janë rënë kishat e Persisë. Edhe kishat e Krishit, kishat, kishat e Romës janë rënë poshtë. Me lindjen e Atit, këto janë shenja të mirës. Për Muhammed Mustafa kur e vjeni dallin në tokë me ramin e Atit prej barkut të Namus, kafillu liria, po atë liria se dashën çert. Ato që se dashën këto liria, ato edhe sot po vijnë me robëri dhe jerve. Me lindjen e Muhammed Mustafa ka qenë një gruë, ka pasë një suajë i batu l-aslamië ka qenë kjo rëbreshëa një zonë pëj zonë që kanë shërbi të ebu lehebi ajo sëftët përënë herë ardhe i të regojë Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam se a i gjalli lavitan kalinësod, lavijot ka gjall ebu lehebi ebu lehebi a i së antë hurra fa të sëdhjë e mirë mësër e drashës një herë beradhe në Muhammad Mustafa sënë tukë me ramiën, me vuriën, me balët ati, ka filu liria a rovrijës e dhe rovën dhe më një harë, halaj, halaj pa trekë me këmë në tukë. Pra ardhja Muhammed Nusafas, ashtë liri, o ti që pa ndrën liri në atën e o ditën, o ti që pu lëftën kër liri në atën e o ditën, jeti të, të bërë punën e shëjt, se kush nga të masë lirijës, a i përbanë punën e shëjt, për duë është të abdhish, at të cilit model përja vendirin, këta duhur së të bishmir, qëfar modeli përjë vendirin, se lirit janë model, lirit janë modele, kurda përdojnë me ulliru për e të qizë, për kanë modelin kurd, përdojnë me ulliru vladhët tonë në kishmir nga hindusët, nga darbarët hindusë, nga sihat e hindisë, të cilët janë edhe më të posës e sihat e tonë, edhe më të posës, Pa ato dhe të kemë modelin ndo shtatë vetim Në cilin model e ke vu të i bazat e liris Cilin model ja ke vu ato Qfar ngjire ju ke do në bazat e liris Ashtë do më e zdo Me do mos me ngjiros Njirin ton dhe Ashtë me do mos me ngjiros Nukame qepin tan Ajo dhe të ngjiroset Aja ke vu të ngjiren A do të javën qem Dhe në një përkëpjit jetmalë edhe shko me te për kundu në gjep për kundu veshme të fle e pitja mësliti se ajo dhe liria jote do të njërosët po kush do të njërosa te kja është një dërti malë të cilë dërti din me baj njërdit të cilë din me baj e ndështë ta mundë me u bashkan gjit ato që i sërte ndështë ta parën e armë dhe gjojnë se paska edhe njërë liria edhe njëra paska ndështë ta mundë me u bashkan gjitë dërtit ajo ka Ajo ka shumë ngjira Ajo ka leqi ka ngjira Po ka nuansa Edhe nuansa kjerën të trishtushme Jo vetëm ngjira Edhe nuansa kjerën të trishtushme Me lindjën e Muhammed Mustafa Sallallahu alaihi sallam Kan njësë me u liru njerëzit për e vëbniës Ta em të horra Ta prej sësës jero breshmo Hajt shko, puno për veti E bu lehebi ka met edhe Edhe dherin bitën e vdekjës rëbë Robi putu blatë, ajo nga dhejnë rëb njënë, po këtë e liroj, a ishte i gjikum robë, që kam i bohne, a ishte i gjikum robë, në kohën e lindjes, në kohën e ditave, që po livë ma nëtë Mustafa sallallahu alai sallam, në kohën e afrimit të lindjes ati në Jemen, Jemenin e kishte në nësundim e Theopia atëherë, mreti i kishte emrin Abraha, ibn al-Ashram, Abraha ibn al-Ashram, kishë ndërtu njën e një qabë e një men me afrimin e lindjes sa në ato se prandëria do, do cilët ka, ka mëkja e njëzit dhe të i therë kje dritë dhe të i mërën e njëzit e gjithë sa në të dajnë pra ta prishme a qabë e në arat dhe mëkja sa nëndërtojmë njën të një men sa nëndërtojmë një men e ndërtu edhe të pranat edhe gërës gurt, i marun gërësit e, e arit edhe pranat edhe kulmin e arit edhe mbulletën aso e banën tarit atë shumë hargjur ato atje për tarë, për të ta aprishket edhe për të boj njerëzit për nërmëri, hargjin atje për të të buj muslimën në jemen mo, dhe gjoj një Arab jahil jo muslimën për ketë gjesë që kanë boj njerëzit në jemen edhe trashegimin e qabës e ndërshme e ndërtuar prej Ibrahim a.s si pas dhisa të orna dhe isoike prej Ademit si pas dhisa të orna dhe pak ma tërta prej Melaike dhe para Ademit e ndërtuar në atë vend ku ashtë tët shkoj njoni prej Arad dhe një vend edhe kreu një nevoj në mesin asaj qabë hasha, si qabë ajo i tregur në mretit se kjo njari e ndodhi edhe ajo organizoj një oshtri Organizojnë një ushtri me arë me rënu gjabën mëkë, arëj, arë deri afer mëkës, në një vend jashta mëkës, i qua i të lëharra, edhe sot e ka atemen, undala e ati, në ushtri në vetë, edhe blokojnë një ditëshin e pëzve të deve, që ishin të kulot mëkës, ato ishin devët e kri e shepit të mëkës, abdull mu talibit, laqot temketit el jasjishi e muhammed mustafa sallallahu alaihi wasallam ai blokoi devotati i bonit evetat po mirë apo jo nuk i vraru ato nuk i vraru nuk i vraru dëvot e uja nuk i vraru dëvot e uja ai po i blokoi boni dvetat pas ka pas tak ma mshirse mrat i sotshëm pas ka pas pas ka qen pas ma mshirse se kto tashit kto vin me ta marr shpinën era ta vrasim lopër Kër nuk njëhet të avrasin qenën, Kër nuk njëhet me njerës, Ti vrasin njerës i të qesin përës, E pasaj kërë s'kanë shka me qitë në përës, Të mushin përës i me televizora. Gjahilijeti, I para islamik, Të sirin dhe shpjevërën, Kuran i kërimi e unë e mërë, A i nuk ashtërë, O i dashur jemë, A i nuk ashtërë, E pra me këta dhe shka duesh mësoj shti, Duesh mësoj shti se edhe mosu të rëndit tashti se ti e uni jam të e pa shumë mirë kush përmërin një grush në kryp për ta qëtë në tru shekullin një zet a, shekullin një zet e ja a, shekullin një zet e ja dhe katër mu i kanë metë a bash me ndën ti se qaj qka është ma gjahin se mreti i jemenit i fili i blokon diqin e pakot dheve halatahin më këtë për 4 mujtë dhe shëndrojë në shekullë në njëzitë e njërë dhe të bërë dikush tjetër kusha a më fjetu me ndukshtu a këta janë fantazmat e njerëzve të fëllet ekonomikisë dëri me një vend e ka në rritë qëlimin ka të të tesheve i ka në shumë shtrejta njën i prejative në ka ndzunë se e ka 5.800 dolar kravatën në krasim në kravatën të e me dimarke gjysëm Ka 55.000 punëtor me një pogon E njën të fabrik në onën qëtër të ljumit Pro të pas një punëtor e njën të fabrik Fabrika qëtër 78.000 punëtor Me 28.000 punëtor në onën qëtër të shtetit Këto njerëz Folin për shekullin njëzët e një Këto qëto Folin për shekullin njëzët e njëzët e njëzët Këto s'ja mërë me këtive në apërtmallë Se këto me dëvërtejnë shekullin njëzët ka z që ato është kanonën e këti lume e kanë pasë fabrike në 7.000 punëtore, e kanë hongër, e kanë zhërib në 7.000 punëtore, e kanë hongër, e kanë zhërib në 7.000 punëtore, që ato qërë që e kanë pasë fabrike në 3.8.000 punëtor, edhe ju kanë mikë fabrika, ato së kanë drejta me punë për shekuit fare, se shekuit e dritas para ato kanë kalu, ju e nëtarë, shekuit e dritas, atëherë kërë kanë pasë 3.8.000 punëtor, fabrike në punët, Atë hare ka në she shekull e ative, ka kalu mo Ata s'ka në shekull Anë i më ashtu ve kap drejta Unë jam i përgjithë shumë këto Kam drejta dhe një vic me kalzut Ashtë njoni me kalzoj një vic Një njeri, i ri taze Pas ka shku një një një nga vlasën të ton Vic kurdo sa së prishpun Një tali Edhe të himit të një në atje Shë atë një vilë tëtë milion dolar E maru një vilë mirë shumë E pas ka pyta ta që e more kët vilë, që që që ndërtu me roga, bëti o me roga, jë fa, se kam maru me roga këtë, fa posi e ndërtu. njini kilometre autostradë modern ja ka vef di kilometre asfalt di milimetre asfalt shumë pare janë ato me bom i shëndru në kubë dhe një matematicuar dhe lëbeti mas një kohë e arë talionit e kida xa milion e pa një vilë një milion dolar atë kisë kolibe një dip fa po ti fa apëshat këtë autostradën zapitë shkja jeme tanena 500 km gëtë jo joha spesho shkisa autostradë jo spesho sa me paspata autostradën se kishë na në këtë villët. Me paspata autostradën kjo villa e me siste da. Pra, këto puna, këto është puna, adhe që ki dëfolle përshekullin që pososët dhe pohjim dhe tjetërina, ki s'ka drejta me volë për kësët përshekullin, ki s'ka ka lidi ki me shekullin dhe një. A përka të mujë do të të civilizohëna. A si po dhe tas mujë që i kanë me të shëkë, këllë i pohinë zëtë njëshin, do të të kallëdojnë të të të bëllën dikusha. Dove ju duën edhe një një vite me rallë shkollë edhe me drefe për me u shëndru për i kafshës në njeri. Edhe një një vjetë shkollë me kalu për i kafshës në njeri. Një një vite me rallë. Ama shkollë intenzivë. Shkolla intenzive Kurse intenzive Për këshëndrimin e kafshës në njeri Kanë thot Mësë pakti 3 vite me ravbojnë 3-6 muj Mësë pakti 3-6 muj I duër një arushës Për me qunë kam të më rame me këtin të më lek 3-6 muj Edhe ata me kosht 3-6 muj Prej 3-6 muj 20 muj të partë dajak me mordhash arusha këj këj gjelimin qka përdo me bo ple, me ata me, me mordhash qka përdo me bo a dhe kjo arusha ka drejta me dhe bo dhe pohin qetërin shekula s'ka, ska mund si s'ka mund si shekulin qetër hin ato njerë të cilët kanë dit me e vlerësu shekulin që janë në te të. të cilët din me e vlerësu shekoj te kaluar Ato njerës kanë drejta me full për shekujt. Jo, me full për shekujt, se cilë njerës që ti më tekët. Lindja e Muhammed Mustafa, sallallahu alaihi sallam, ashtë lindje e cila i ka vu fund, i ka vu vull shekujve të ignorancës edhe kathirë me librin e datë në 880 vende, o njerës duni, duni me gjdo kushtë të jeni të diturë. Tha, ne ndalojmë, ka forë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam O ju njerëz a gje në Evropë, o ju në Evropë a gje O ju me kravata dhe me qanta qëtrejta O ju që i një qënë konë me vurendin, ju të partë dhuri të adini Se islami, lindja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi sallam Ajë me gënë e dhe të adit që u bërë thë Ne muslimanët ndalojmë me pështin rrug Me pështin rrug Ne ndalë prej këtu përlojmë na në ndalojmë me pështin rrug për që ratë gjonat që ndetin kuptoni datë datë dunit adini në ndalojmë me pështin rrug pra në kemi arë me vërë endin edhe me të mërtet U tërndi, janë të rëndit muslimanës që kemi paj janë të rëndit muslimanës të ashti kushtë në rëndin është për mu që dit kushtë në rëndin është për mu që dit a i që në shpëpien e datë e ka rëndin pa dhe i tu a i që parmenën lungim, lëpt, ku valë të shpia, halë ka ta hejki kanë, nuk e ka shkarku sa në dëkim, ka pru me agarin prej dru, prej molit, a kalon në borë, pa shkarku gjith lotën, i karam agarin me dru në borë, në estrit a qurë në borë në kushive, me ka vëzuse qizud me qenë borë dhe i tumë. E vërtet? A i qi qi ka dhekë për babë se njëtë, Ai që në gruja vetë për burë se njëf, ai që nënë vetë për gjallë se njëf, ai që i baba vetë për blanë nuk e njëf, ai që i fjalën familje ka harurë së në gjanë mosaj ka bat i së fëllë kesh, ai përve në rendin, ai dhe urnotash. Tonë të e në të rëndit, në ketë purë të e në të rëndit, se tonë të janë largohë për e rendit dhe, nuk dojnë meni për rendin islamik të familjes edhe shoshri e së të i shoshri, se të skrani me në dhurë e ndim. Nimi e 500 vite me ralë, prej vitit 630 di, 630 di, kur a shvush të e të islam të parëm dit, e derin vitit nimi e 900 di më lejtë. Derin vitit nimi e 900 di më lejtë, nimi e 500 vite me ralë. Rëm shëqëronë. Rëm shëqëronë ku ushtë të namë bënu harë, këla e kanë gjendetunë, Turkija, që shtu të tojnë, gjendetunë e kanë letë, Turkija, jo Turkija, ushtari Osman, jo ushtari Turk, ushtarin Turk që shko pëshirën, shti mu gjithë me e pa, ushtari Osman, i shtetit Islam Osman, s'ma kur kur shkat dujshkluje, shkat dujshfol, e vartreta prap jetë e lame, ushtari Osman, hiken në vneshtet e vendeve balkanike, në Balkan, edhe mirë kërrush, në vnesht mas i dilke aj gruja ortodoxe hi ke në gjijën e hardhijes rrushit me i marë parët kështu ka qenë mas i dilke aj për në vneshtit gruja e zotishpijes ortodoxe një ke parët me i marë se aj rrushin që e ka marë e kalon dhifish parët i kalon rojë s'kish pun me gru aj me folke aso e shat aj s'folke me gru e fare si hi ke ati një me iq a një ke mërke rrushit il hi ke parët ati atë katërishtu të është në primi i nato sa që tha grunin ja këshim prish po a këto ja pagujt se këto me drejt punojnë mëra mu më mdoke sa e shpia me të papagujt kumë e nukë që hini të gjipin së të bëzve e mdoke përjet papagujt hala mësë hampit mësë hampit trazo trazo trazo se lindja mahamet mësafas nuk ishte që të sen ishte ardhje e sistemit hinojnë në tokë Ardhja sistemit një nërgjës, ku vruja është pështetë, vruja është pështetë, vruja është autonomi në rati, ajarë me jakësia faj, autonomi në, se ju patë marë vruja s'autonomia në gjahilije. Në farët, kryshtëterët, kur ishte ajo i jo në regullë mërë nda ligjë dhe mujore të faj, se dhe që në heqë, je hodët, e që që për ishte për jenë shkratinë shtatë ditë më me mejtë, s'ka me hi më enda, kush ishte ajo? Jehudët 3 ditë, 3 vëjtë, 5 vëjtë, e të shënë të hajvandë me nejtë. Krishtërët se fitëshin halët e asa i fare, e er ardhë islamin në mes. Sa ju mundë dhëni me uknosh, me gratë e ju verahat në të dita, po s'keni drejta me i përdor ato. Ato pra, muin me la, muin me fshi, muin me gatu, janë njerës ti kanë qenë, mas disa ditave janë të patër ta. Ligja Allah, a ndalë islamin në midis, a i përkejt pun të a ndalë midis Ajë ardhë Për një gjë Ardhë për drejta të njeriut Edhe ajë doj ardhë për drejta të njeriut Me i fantazu ato Pa ajë isolli drejta të njeriut Fa, elajnu, bilajni Ja nëzërë sinin të ja Më të harë Ska asha, u së një shmeti nuk shkon Sini dhët me të nëzër Nuk shkon një shmeti Ta shtë i sistemi drejta dhe tri Të njeriut njoni po burgose Të të të të të të të të të të të të të të t Për pas më dhe, a i qetri për ahansi, për ta i problemin. A i qetri për ahansi, se për do, a i masi me, me, me fukëran le këne dhatë, i gjikun për pas më dhe doli, unë me përman, mi 25 let e o dalë 55 let. E, e dhe për rin, e dhe me dëmërtejë për delë. Kusë për delë? Kreminali për delë. Për delë kreminali. Qetri për i ikon, këndojnë kënga, se do të ashojmë ha në habë, me gjikun në habë do të as kur ta qëjmë në hagë me gjikua aban me boni pëjtje që e qëmë në hagë pas milion dolar kushet qërë për aja për le për ka aj sal unë ato pas milion dolar korsën i barë se më zdi me gjujtë për e dhuna, për e qëjmë me zekje ato pi vënëarit më zënë gjavën më zënë gjavën ato pi vënëarit më zënë gjavën ato pi vënëarit më zënë të mpalli pas 10-10 burën pra 7-10 vite burën ato plakat, ato nanat, ato lenat, gjakë u i derhën, helbët, më suksin shish e prapa? Po mështë dhe ta zhvibën, nadin ka një qëtër, pa, si ki prap një të lovit, të ne prap në hagë. Jo, ki rendi i ri praqen ka, mësit shimët lama, hajde, kajmë se u shimë. Rendi islamik është, zguzon lama mu shimë. Zguzon lama mu shimë, ati harët, Ajo durt mele gjithmonë ndezun. Kur e lëshun na, ajo ushim. 1500 vjet. Por atë unë xhami kanë vona th Haramoti. A këdëshirme dit kush ke çemë dhe kush je? A këdëshirme dit. Kur gjose ka pun, as po çajim në lezu, as kimë ble libër, di fjalun e i thab. Në ni magazinë libra di fjalë mirë. Ni magazinë libra di fjalë mirë blei sot. A di kush ke çemë? 1500 vjet me divalluta. Çu kemi thon kët xhami? Divalluta. Dirhem në ni vjet lira 500 kështu ka qenë ti ki qenë shumë i fort nimi vet pa devalvim dirhenit e ku shmi arë dirhenit për bal a pe zeta e sponjësa a flërimi i mërvegjësa po ku ka në arushat kurës kur kemi qenë në ashtet mërvegjëzit me arushën balë për balja në hongës ato ku të marim pare me qitë në bërëzën e pra në kurëtit në atë ko s'ka pare a pe zeta a flërimja a golbenja Andeshtar stërlinja Freka është pare Nimi vite më rallë E pastaj 500 vite më rallë lira Ajo lira që njami, i sashun e në gjami I vdicë shtetja saj I vdicë Po parja metnë që a për negrosë të e me dhe thonës Parja të i shtetjë që kanë blekinxan pazar me ta E pat ligjona që to lira që i ke minan qat Pat ligjona kanë ble në pazar shtetjën tonat hare Ni lirë një kille E tonë i na kur kemi kur kemi një mdamdamolli nervoj kur kemi pi ndonjë 1910 kur kemi një zamanin e vajit të vajituvës na kanë jakiminiz me hëngër mes veti vllabe xero brasaja ja ai po ai ha iduti stërgë ai ha iduti ai ka lira të turqisë këto ai ka një çip lira këaj hajni a tregoj diçka për mua shnos këto se kë ha lakjes mua është bëbur mrena A ka vëpru më shumë zëdhka. Çaiçi punoi tash në Gjermani 30 vite me radh. Edhe arriti me iboka si mi Mark. Arriti me ibo. O po prej Gjermania, o prej tek me ka qenë humbi racisht. Mbas 30 viteve, xheloza tëre, xheloza mbi 30 vite. Solë ve mirë naty i brasa i ka 500 mijë Mark apo i ka i pritur 20 vetë tare. U çalanit të imlevat o përçatiko. Edhai si çike tash mëfton dohane dhe ni qënë konton dhëstan në atë kohë me lira a i lira mellë këtë shpia s'kojë Turkija ati i metën t'i faz lira a me shku me mita po i metën parët e shtetit ma i metën parët e shtetit punës që ka punuaj për ata i ko, qëka kemë e tamo aja atë diqipa, atë traqipa, katër qipa i ko, a popullatia sa i ko, aq po u në që tërkune kam pjallu se shtetit vdic hala parja në zinë zirë e varë me në qafë, me qafë dhëtë me bëjtë. Sistem. Sistem, unë s'pofë, të ashtë në në në të kanë shumë letë, mëjnë me në këmë të prafë më një are, më të pofë, a për shëa hoqë, a, kështet në turke doki, e er runa zotë, e er runa zotë, runa zotë, ajo që i në punojnë për ta, ashtë dashuria e flakt e jonë, përvurjën e sistemi të hinor në tokë. Përvurjën e sistemi të hinor të krijusit njëriu në tokë. Në atë vend ku njëriu i ka drejta të veta dhe vlerën e vetë njëri, ju nësë drejta, po vlerën e vetë njëri, hipën vangë, hipën pëshoj, edhe këton, viret tegi i tine ka e njëri, edhe vjenë të amanë. Matët. A matët shë të sistemi të qera, a ka, a ke mundësimi të regu, a matët shë. Kam dëshirën që ti shoqata për drejtat e njeriut të thĩ zamonit e harroish se ato janë shoqata për drejtat e njeriut. As as as. A, a jemi mu ata pas njëri një argument këtë. të freskët. Falas a vesh kic. Ërdhen shoqata për drejtat e njeriut këtu, shkoon para mjekata të dytdve. E ku na këto drejta e njeriut? Ka shku para shkol. Ç'shumë po. Me të tre muaj, për drejtat e njeriut që shkol janë drejt. Kan shkuan vendat. Shtë drejtat e tore ku kanë me ndër huaj. E po mirë, tëri atë ditë kur skanë ato ndrejtët e tonë ndërët kujka Drejtët e tonë, pra gjithë monë po jeshen të jalon njëni qetrit E ndërët kujtonë e, e, e pa një tjali qëkër të kam Drejtët e klingjit ndërën e ukit Kësto drejtët e tonë Si tjali sh drejtët e tua jeri me t'i vendos Janë të drejtët e klingjit ndërën e ukit E shfar drejtët a thu koki Më redhash, në betare të cullë dhe javë kanë shkrujt njërës të bishëm Cullë dhe javë kanë shkrujt sënive të shkolla njërës të bishëm Nuk alë tonë, kingi e ka trublujnë për funi Qështë kështu qështë, që ka me posti? Kur je posti, ja trublujnë ujnë ati që janë është Edhe post kur je, po më konë nëllë, ti shkadan Dilë të i posti, pa Dërësi, jona është përketi vunë kur si gjamiës Ti me dalë prej Ti s'je këngë ti, po t'ja s'uk nuk je, e kush je ti? Ti je ajë që jesu ndonë molin. Ti je ajë që jesu ndonë molin. Uspo, as këngë zbanë me qenë ti, as u këngë zbanë me qenë. Ti je s'ndu si i molëve. Ti ajë që jesu ndonë molin. Ti Allahu t'a ka vu emnin qëka je. E qëka je pra? Qëka ka thonë Allahu për mu e pra? Qëka vu emnin? Allahu për ti e ka thonë e ke emnin khalife, zë vendës e Allahu dënë tokë. Ti je shumë i madhë. Ti zvanë me qenë kinchë. E me umledh uçtë me bisedu për drejta të tua. Se edhe sa ti dhe tjetësh edhe kur dhe e jo tja dhe të krijet. Edhe sa keti faktikisht të drejta me hangër, sa ketë drejta me pi. Shka të banë ti e hajr edhe shka nuk banë hajr. Sa e keti numërën e pizë në si kinchë edhe sa e ketë numërën e në kurës. Kur të dojnë natarepim, kur doim ta veshim jo pra ti je imam ti je zaventia allahut ntok fawajalnakum khalaifata fil ardi kurani kerim sa ju kemi bë mar këmbës ju kemi bë khalaif zaventsa ska dona fa zaventia allahut ntok liq vuati edhe liq drejtuesi i ligjeve të allahut për këtë kali mohammed mustafa sallallahu alaihi wasallam Aj, nuk kalim që na të vojnë me vlut Ta festojnë datlingin e ati pimi shërbetin Aj, nuk kalim për këta Po na kemi të drejt me bo këta Me gjithë se disa prej ulemove të ri Prej ulemove, po po sa mërë me u të voglë të më falni E se s'ka me vlutin me festu të shpia në gjami Ashtë bidat edhe u bitis I ka tisa ati s'ka bere qëtë N'kone për nga merit s'ka festu datlingja N'kone për nga merit s'ka pas me vlut është realitet, realitet, realitet që në kone për në mërëit se pas në vlut. është realitet në që në kone për në mërëit se kanë festu dhe atë linjën. A zda të zekin ati edhe është realitet që këto fjanë festa. Nuk fjanë festa, di festa e në islam. Në islam a festa a bajramit fitrit edhe festa a bajramit kurbanit edhe qështja festa vë në islam në bëllën. Në bëllën. Unë kam pri këtasht dhe popullë ju në do të ishtën festa. Ashtimi i festa dhe asht Kështimi i numrit të festimëve është ndalimi provimit, ndalimi provimit është melja, ndelja e varëfërijës në gjimë, në gjimë renda. Festa të shumë të janë të rati, festa të shumë të janë mari, festa të shumë të janë dështim i një shtetit, dështim i një shëshrije. Unë kam shumë trutë, kam frikë, se popële i unë dëtishton tash fesët. Pesat e kësaj datë, pësaj datë, kjo dit pa punë, e dit pa punë, s'ka pa punë. Pesat janë di, fitër bajrami edhe bajrami kurbanit. 363 ditë janë kejt punë edhe prodhim. Se duesh prodosh, duesh futesh në radhën e potojnë e qërë, edhe ti të regajsh se je, e jo ti gjithmonë me me të festu, e të këndu, e qërë, të prorru, e ti të blejtë, e pasta i blejtë se pa... Blej të cela, e blej të copa, se s'ke copa tua, e të shkon jetë ati të blej alë këtë të shitë, gjithë mëna i shka blej në i varfun, ajë që i shetë ashtë pasanik, ajë që i blenë, copa të hujat, copa të hujat, ashtë i varfun, vetëm me një venë ashtë e kunder të edhërtit e kësaj, tokën ato që i shetë si janë të varfur, e ato që i blenë janë të pasun, vetëm këtë venë funksionën, ato shka shetë si janë gabim, vetëm në tokë, Në në të jësi dhe ati, vëtë më arat, kurse qërat, provimët qërat, atë shkashetin, ato fituin. Në pazar, kush fiton? A i shkashat. Në treg, a i shkashat fiton. A i shkashat po bënvej, a i pofiton. A i po qipashat mercedez, a i qiva, a i pofiton. A i po qipashat kompjuter, a i pofiton. A i po qipashat provimët ngrishmet teknologjika, a i pofiton. Ti rritu kënjua dhe të prodhuë të fesupra pratet larg festimeve larg festave islami as dhini hapun as dhini çej as i hapul i ditur ka thon s'ka festim për datinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam s'ka festim për datinë e ati s'ka festim për fitoren e Bedrit s'ka festim për fitoren e Uhudit s'ka festim për fitoren e Khandaqit ska, ska, s'ka festim për fitoren e Hunainit s'ka festim për fitoren s'ka festim për fitoren e Hapjes së Mekës e çka ka pra ka pun ka pun edhe provim Prodhem, je prodhës, je dikush, nuk prodhën gjoti, si e kur kush, a banë më të pyt, nëse nuk prodhën ti kush je, po të kësë e po të tregoj të dhja për një herë, qka i bojnë delës shtërë në bilik? Njëna delës i me s'ka bo kinqë, edhe në motë s'ka bo, edhe në motë s'ka bo, shfarë shorë të i qesim, asaj, ato që janë prodhër të asaj. E para darësëm, gjëmatin dërshëm, e para darësëm, sehte. Gjalli më në familje kërë të martohët, e hëndër delja shtërkë. Këta të thishë, pëse ajo e para shorti i ka dalë, pëse ajo? A fa i dërë shorti e para se nuk pravonë ajo. Ajo shkasë pravonë duhet të heket, Na si në si popël në thëmë në qa ta shtirmi në festime, Dashistoim data da filoni da filoni da filoni da filoni na nos do prodov, do ta mbylin vitin me festa, prodhoin çer e pastaj pra kush vjen, ku kush e ka rradhën. Na bamin i dele shtart. Kush na prart neve për zdit. Për zdit na prart neve një gjë. Tash matre shtush me thallniku i par. E ka enim në koh. Ka thon: "As el waqtu ka sseifi in lam taqta bihi qata." Koha është si tehi shpatës, ka thonë një poet islam Koha është si tehi shpatës Nëse ti nuk pretë me shpatën tonë Koha të pretë ti Je i premë Ta dhishë se je i premë Si të festojshë për ditë ti Si, të, si festival ti Ta, ta, ta shëndresh jetën në festival E në koncerte, në muzik E në fesa, ti je i premë Ta dhishë Pra të au në zashë Jushtë ka kësja një hora, mësja një hora mohë Më sënë e ora, mo, jo, jemi liru, jo, si, jemi liru, se, si, jemi liru, alo. Më sënë e ora, se me këci hor të ja, kanë këtara, këshje, je a që i poshtër, hor e a jote, e ka kuftimin hor. Ti kërë të këta ish hor, je bëj hor. Kërë gjosë keboj që të sen, edhe kam a jote, hetë në bijak u në asaj nëjnës, që i ranë në pusë të preme. Më s'kerë, zë banë kështu. Nuk banë kështu. Nuk bëjmë shto nuk, bang, nuk, nuk e ke atë drejt Me lujt në bijaku në pleshve ton Edhe të mutrave të nane A me të smin dhe të culve të reveqar Se ke atë drejt E unë së po thom tash me u marru pra A dhe kryen thas Jo, kryen lart Po jo me ndje mar E ku me ku qkoj? Drejt të vendi i prodhimit A ti qkojsh? Drejt të vendi i prodhimit A dhe në shpëtu Vetëm ajt shpëtu në armëri Vetëm provimi çfarë lë armëri edhe kur kusht çtërkosh, edhe ata sa më shumë e sa më efikas, sa më pastë, sa më modern, sa më modern. Me shtik kokën edhe dorën në punë. Vakti i kësaj, me shtik kokën edhe dorën në punë, në horat. Lei dalgjit, lei horat. Lei thuj, lei kohëgat. Shlog çte lihen tokta. Mosdil tash me la kanë dhurt ti Se tash është koha mu me i rap Tëjnë e tërinë në fund se e vo Se ka mëtë meqëm se ti Që e dinë se halasa bo Ka dhe mëtë meqëm se ti që e dinë Se halasa nisë Ka dhe mëtë meqëm halas që i sojnë Vohën ka më butisë, jo tash Vohën ashe krimja Tash ti mos hara Se vlavi jatë maton Për të të keton tëjlit Mos hara Mos hara se halaka tëjla Mos harr, ti kurr do më zgjumbni علاqate e lafaqe për gardh. Mos harr. Halaqahui pa shkol për gardh. Ka pun shumë. At ato pun shumë do ti krim bashk, ato ara shumë do ti punojm bashk, ato berëçete do ti korrën bashk. Ama mos hin mina, kujdes. Po thojm mos hin mina, mos hin. Më mirë aportimi lëna rëm pakor si vetë ti mëshkel më shkelni. Mos shkelat ti. Kur doz bash 2000 kg grur arajot më shumë s'ka. Tash do dini jepashin kilogram grum për të japur. Ti gjoj dikon Ti apëm dhe mëse në komën ati Se e hekim Kër të hek me herët Kër të hek me herët Ani ki grunë shkon Ven grunë i qëtër A dikë se ven grunë i qëtër Se farë kemi në bo Për atë ven grunë i qëtër A i grunë i si ve më ka hup Për farët s'kanë hup Farët janë ati E mellë me grunë i qëtër Edhe këtëre mujë qëtëri grunë mellët Mësabit Edhe tre mujë qëtëri grunë Ai lejë më zorra shumë, po dhe bin edhe zorra shumë. Sa më ltobi, na qyaf ska mëllë, na qyaf bin. Interesanta. Na qyaf ska mëllë bin. Mosabet. Allahu Ejma, e dhajë më neve, nëse ne jemi në rrugën jem e Atit. Allahu Ejma, e dhajësh më neve, nëse ne jemi në rrugën jem e Atit. Po kthehemi e po thojmë pra, lindja e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam ala ishte hapje e dritares së dhëmë të ndriçuar për të hyrë drita. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولله الحمد في السماوات والارض والحمد لله رب العالمين الفاتحه